Tak vás vítám u poslední přednášky dnešního odpoledne, kterou pronese Jan Zelenka, všichni ho znáte. je, to, je, to, je to, démon ještě pronese pár technických uh, znalostí. Je to dlouholetý a vlastně každoroční účastník letní filozofické školy. Působí na katedře kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se zejména strojovému rozpoznávání řeči. A byl tak laskav, že nastudoval dějiny kybernetiky, které se vztahují k Ivanu Havlovi, aby nám mohl o této stránce osobnosti, abychom o ní něco se dneska dozvěděli. Tak, tak já předávám slovo. Tak děkuji, takže pokud jste se těšili na že bude konečně přednáška z programování, tak jste se dočkali, ale nemusíte se až tak bát. První připomínka, já jsem udělal při volby názvu, když, e, když jsem to nazval, kybernetika domělá inteligence a kouzelný svět, jako ve víře, že to je jedno a to tež. Moje přednáška bude o tom, že možná něco e, nakonec toho kouzelného světa e, se i z té kybernetiky a informatiky e, dostane. Jsem zároveň v trošku nevýhodné pozici, Proti vám všem, protože v dnešní době vlastně takový ten radí tolik času, kolik by v 80. a 70. letech trávil jako směr bez naděje, nadšenec, takže jste všichni otrávení a jakoby nějaké, nějaké a to, o čem bude dál, že se poměrně těžko vysvětluje. Nicméně, přemýšlel jsem o tom, čím začít a jsem k tomu, že úplně nejlepší bude začít pondělím. A neboli pondělky, tady jsem si vypsal, naštěstí máme tomu teďka dobrou literaturu, eh, příspěvky, eh, které pronesl Ivan Havel eh, na pondělních seminářích, přednáškách, eh, abych tak nějak udělal přehled o tom, eh, co vlastně patří do nějaké té informatiky, kybernetiky, eh, o čem by mohlo být takovou výzvu. Když se podíváme na nějaké názvy přednášek, kde je nějaký známý spisovatel jméno knihy, po případě tady fyzika, tak asi víme, o co jde. E, ostatní se můžeme jen domnívat, nicméně potěšilo mě, že se tam nachází kniha e, Gatewatcher Bach, e, po případě přednáška o Gateových větách, to je přesně to, v čem já mimo jiné vnímám jako nějaký. Nějaký počátek informatiky a takové věci, o tom budu dál mluvit a také se samozřejmě ještě zmíním o tom, co si o tom myslel Ivan Havel a někdy v závěru. Ano, to je nebylo tak málo, to je pokračování. či opět taková přednáška jako o kouzlech, můžeme se sem přidližně pokud jste byli návštěvníci, ale zaujalo mě například tady otázka v stavu mentálního a tělesného u Johna Serla. Čemu zase jenom pár slov. Co se týče dějin, umělá inteligence, kybernetiky, já jsem věnoval jistý čas tomu, že jsem procházel starší časopisy, které by se mohly věnovat něčemu takovému. Týká se to, si to omezíme na dlouhé 19. století, 19. století, tak ani já to nedokážu z téhle zdánosti přečíst. Nicméně musíte věřit, že tady je článek. A byl jsem překvapen, že v tom množství materiálu je u takhle, řekněme, populárních publikací poměrně velké, které se věnují problematice nějakého mechanického myšlení. Tak musíte věřit, že tady pan profesor Hráče v roce 1900. Právě tomu mechanickém, mechanickému vnímání nějakého myšlení se věnuje poměrně obsáhlé staty, to první a poslední stránka v jedné části. Samozřejmě tady přijde na přetřes opět zase emoce, myšlenka svrcho, svrchovaná vdící do pozdravé vědomí a tak dále, čili přesně takové, takové okruhy otázek, argumentů, které které jsme mohli čekat i v dnešní diskuzi, takže historie je dlouhá a eh, jedna z těch částí historie, která už se váže k Ivanu Havlovi eh, byla tady o tom řeč, eh, nevím jak Václa Havel, ale Ivan Havel rád eh, v několika rozhovorech, tedy aspoň jsem narazil na to, že mluví o něčem jako o duchu rodiny, tak eh, jeden z těch duchů rodiny moje pochází eh, od eh, jeho dědečka, který, jak už tady bylo zmíněno, kresl pro něj takovéto návody. Asi si dovedeme představit, jak tady ten tvrdý rumpál a ten, ten šnekový mechanismus funguje. Není to jediné, co dokázal dědeček učit. Vím, že on se pro něj kresl nějaké nákresy cykl, cyklotrnu a takových poměrně. Moderních moderních záležitostí. Nicméně eh, Ivan Havel se dále věnoval kybernetice, a já bych tady jenom rád udělal jako, co nejmenší eh, a co nejkratší souhem toho, co ta kybernetika vlastně vůbec znamená. Eh, kde se vzala? A eh, my můžeme říct, že no, no Wiener a tak dále ve 40. a 50. letech vznikala kybernetika. Nicméně, takové ty základní pojmy kybernetiky, jako je třeba zpětná vazba a podobný druh řízení, není absolutně nic nového. To, co tady vidíte, to je součást parního stroje. Jestli jste si mohli všimnout, pokud jste někdy viděli lokomotivu, že tam má co si takového točícího se skoulemi, tak to je přesně takový, takový mechanismus, který dělá zpětnou vazbu tím způsobem, že čím se stroj rychle stočí, tím tou setevačností se ty, no, se ty koule podálí od sebe a tím se naopak ten stroj utlumí, takže se ustálí, ustálí na nějaké požadované hodnotě rychlosti, tak to je přesně to, co tento stroj dělá, je to takový jako začátek právě toho základního pojmu řízení, jako je smětná vazba, mimochodem až kyberetika, která toto dokázala dobře matematizovat, dospěla z určitých důvodů k tomu, proč tento mechanismus je, je velice nepřesný. Teď vás poprosím o jednu věc, abyste se nelekli toho následujícího slidu, protože já jsem důmal na tom udělat nějaký takový překvapivý výsledek toho, co kybernetika umí ve svých absolutních počátcích, tak jsem přišel na něco, co všichni běžně známe, ale nikdy jsme se nedívali, většině případů jste se nikdy nedívali dovnitř. Tak a to je, to je prosím zesilovač. Říkám, navidějte se, já vám to nebudu vysvětlovat, Tady ten obvod, to je jenom takové, takový estetický dojem, který to má způsobit o tom, že estetický dojem, že se nejedná o nic o nic příliš jednoduchého, nicméně je to, je to problém, který vznikal už ve 20. letech. Řešili to inženýři z Belových laboratoří, že ano, my dokážeme sice dobře zesílit nějaký signál nějakými těmi základními způsoby, tužiny ty základní způsoby jsou i nějakou hráz, kdy my nějakou, nějakou, nějakým jednoduchým mechanismem regulujeme obrovskou sílu vody s minimální silou, to je právě to zesílení, v případě princip laviny, což jsou nějaké eh, okrajovější záležitosti. Eh, nicméně to zesílení je hodně nelineární a eh, dneska kdo, kdo z vás eh, například se věnuje hředu elektrickou kytaru, tak ví, že něco jako distorze a přebúzení jako žádný efekt, eh, nicméně tenkrát ještě pro ty rokové zvuky neměli takové pochopení a chtěli čistý lineární zesilovač. Otázka byla, jak to udělat, tak jeden z chytrých inženýrů přišel na to, že ano, zesílit je Problém, nicméně správně zeslabit je absolutně triviální problém. Takže tam zařadil ve zpětné vazbě něco jako a zpětná vazba, zpětná vazba dělala to, aby ten zeslabený, zesílení a následně zeslabený výstup byl roben tomu vstupu, dělá krásné, krásné zesílení. Proč? Je to, je to ukazuje to trošku, ten jakoby, způsob myšlení, který bez nějaké věci jako kybernetika může být i těžko pochopitelný, protože eh, tento vydálec ač jako naprosto geniální z technic nížerijského hlediska eh, byl eh, minimálně jistou dobu opomíněn a co z toho důvodu, že každému, kdo ho eh, předvedl, říkal, jak může být ze silovači, ze To nedává absolutně žádný smysl. Čili takové ten, takový ten druh, eh, druh překvapení z eh, nějakého objevu, který eh, nedává eh, na nějakém naivním eh, chápání fyziky smyslu, je něco zase, co stálo eh, u počátku kybernetiky. A eh, já tady nebudu vyslovat její definici, ale chtěl bych tak nějak říct, co je základním principem, eh, principem kybernetiky. Základním, základním principem jakéhokoliv nějakého fyzikálního systému je, že v něm jsou nějaké vazby, kde se předávají energie. Problém nějakých vazeb takového takovéhoto typu je, že většinou ty vazby, to je nějaká speciálního druhu, mají, mají princip akce a reakce jinými způsoby. Neexistuje jenom jedno působení, ale existuje zpětné působení. Kybernetika si řekla ano, toto my nemůžeme připustit a snažila se pomocí nejen technických prostředků, ale matematické abstrakce omezit tu energetickou vazbu, jeden způsob je právě toto, co dokáže toto omezit a vytvořila něco jako informační vazba, která má jeden směr, Informace má svého vysílatele a příjemce, když to ten eh, příjemce přijme, neulinuje toho, toho odesílatele, pokud se neudělá zpětná vazba. Samozřejmě. Čili to je takový princip kybernetiky, který kde se, nebo jejíž, jejíž metodou je to, že vytváří matematické modely šíření informace a šíření informace v tom druhem významu toho, že je to jednosměrné šíření. Takže takhle mohla, nějak, nebo tak jsem vzal absolutně z gruntu, bez jakékoliv, jakékoliv, historické, jakékoliv historického úvodu, co se týče jmen a dát. Nicméně během tom, ty probíhalo studium a samostudium Ivana Havla, již bylo poměrně rozvinuté odvětví, rozvinuté nicméně pořád ještě mnoho chybělo. A Tomu se budeme dále věnovat. Eh, Opět vybral jsem si eh, to, co, eh, jak, jak, bylo, jak bylo řečeno, Ivan Havel měl problémy dostat se na studium eh, vysoké školy, potom se dostal na Červenou, ale než se tak stalo, eh, tak se věnoval samostudiu na, na fakultě a eh, jedna z takových věcí, která ho zaujala, eh, Řekněme, co, mě, co si myslím, že je důležitá je algebraická topologie, já se o tom nebudu moc rozvádět, protože viděl jsem v programu, v dalších přednáškách se bude o něčem jako o Ešerovi, a spíš teda ne o topologiích, ale hyperbolických geometriích mluvit, takže o tom já se nebudu tolik rozvádět, jenom bych předeslal, že programování, až to z jako hodně počítačové, ve skutečnosti obor nějaké ekonomie, ale to nejdůležitější je právě to třetí, a to je cesta k zájmu o umělé myšlení, kterou zbudila přednáška Antonína Svobody. Antonín Svoboda je velice známý řekněme, padatel v oboru kybernetiky a informatiky, který, který později emigroval. ale to nejde, jde o to, že e, právě jeho přednáška, která se tuším týkala počítačového modelování e, pod sebe záchovy. si dobře pamatuju. Když, když, když si pamatuje lépe, tak mě opraví. E, k tomu se věnoval, teda Antoní Svoboda, e, ve své přednášce, tak přivedla e, Ivana Havla takovému zájmu umělé myšlení, e, což tenkrát zdává jako cesta kybernetiky, ve skutečnosti dnes spíš tu umělou inteligenci chápeme spíš pod informatikou, o čem se zmíním za chvíli, za tonku. Tak jo, nesmíme samozřejmě zapomenout na studium ČV kde řekněme, že na rozdíl od svých spolužáků se zároveň orientoval, bez ohledu na to, jaký byl Studijní program na eh, tehdy vznikající computer science. Eh, zase je to něco, co se dneska špatně vysvětluje, protože computer science, když jde dneska někdo studovat, tak to jde víceméně studovat eh, s vidinou eh, toho praktického užitku, co počítačová věda dneska má. Eh, eh, motivace Ivana Havla byla přesně opačná. Eh, computer science byla tehdy silně teoretická disciplína a je dnes, já, já, ačkoliv je plná dalších fotografií, které už eh, jsou trojem méně teoretické. Tak, napsal diplomovou práci na čeber, která se, která se zabývala jazyky zápisů a zadání konečných automatů. Tak a to je přesně to, co bych rád vysvětlil, ale, eh, ale až o něco později, protože to už jsou takové technikálie a rád bych eh, otevřel spíš téma informatika a později inteligence. Tak Matematika je takový obor, který v sobě má spoustu věcí, které mohou vést do různými směry. Topologie Lillechám teorie množin je zajímavý směr, který právě v té době bylo možné sice u nás studovat, ale je velmi omezeně, byť ta teorie množin byla jistým způsobem propagovaná až třeba například téměř až nesmyslně do výuky na základních školách, ale jako v takové podivné, zkomolené formě, že to nemohlo být žádný způsob nicméně teorie množin samotná, já tady mám rád příměr Petra, Petra Vopěnky, kdy údiv klasických matematiků na teorii množin přirovnává k údivu osvíceneckého učitele tělocviku, jemuž, který zjistil, že mu na jeho hřišti někdo staví kostel. Tak podobným způsobem funguje teorie množin, pokud se ji začnete zabývat tak, abyste zkusili být, zkusili být i zároveň nějakým způsobem matematicky přesný a zároveň skutečně se snažili porozumět. Já se tady soustředím spíš na Gadeovi věty, protože to je věc, která s informatikou podle mě mě docela souvisí, aspoň jako z počátky. A pak samozřejmě trošku, budu povídat, nebo hlavně budu povídat o matematických půdelech počítačů. Tak, věty na úplnosti, nemusíte se bát, že je budu tady vyprávět, a vadit nějaké vzorečky, protože buď to je znáte tisíckrát, a, nebo o něm úplně nestojíte, ale to, co jsem chtěl, je tady zopakovat jistý údiv nad tím, nad tím objevem. Já rád říkám, že nějaké tvrzení ve skutečnosti jako nepochopí nikdo, kdo nebyl schopen uvěřit, alespoň na chvíli by ho opak, tak možná, že poznáváte na jeden obrázek, tak já rád k této věty o neúplnosti eh, porovnávám s románem Umberta Eka Růže. Nejspíš je zřejmě všichni znáte. A je tam, pro připomenutí, co tam je tam scény. V první scéně eh, vstupují Niši Aco a Bělání z Paskervillu do labirintu, nic o něm nevědí a hledají tam nějakou důležitou knihu. V labirintu zabloudí, sotva vyváznou, ho ven, knihu nenajdou, Pak je tam druhá scéna. Kdy ten bilans eh, Baskervillu se na, tu, na ten labyrint podívá z eh, odvodí si, jakou musí mít asi vnitřní strukturu, a při druhé tajné návštěvě labyrintu postupně tím labyrintem procházejí a s údivem zjistí, že do jedné místnosti se prostě nemohou dostat, že tam nejsou dveře. Tak to je asi věc. Kterou bych připodobnil k Gerdově větě neúplnosti. To, co je důležité, je, jak, jak to ten GEDL vlastně dělá a dělá to podobným způsobem. On si nejdřív vytvoří výpočetný model matematického důkazu, neboli stanoví si tu strukturu, strukturu to, toho labirintu matematiky. Pokud si začnete číst skutečně ten GEDL článek jako takový, ten Nejenom ten základní úvod, ale to, je pokračuje dál, tak tam skutečně můžete vidět, že on si vytváří něco jako nějaký základní počítač k tomu, aby mohl modelovat matematické dokazování. No a tím druhým krokem je nalezení nějakých nedokazatelných a nelibratitelných věd, což ovšem není úplně všechno, protože stejně jako ti dva míši zjistí, že tu knihu, kterou hledají, ve skutečnosti leží tady v nedostupné místnosti, tak stejně tak zjistíme, že důležité věty matematiky, které jsme potřebovali, leží právě, právě v té místnosti. Tak, vytvoření počítače jako právě takového matematického modelu s nějakým místnosti místností se budu věnovat dál, s tím, že spíše tedy, spíše tedy Práce Ivana Havla byla o tom odhalovat ty dostupné místnosti. V těch, v těch počátcích pak to, už to bylo trošku jinak. Tak já tady jenom vzpomenu, byla tady řeč o, řekněme, hravé vynáleznosti Ivana Havla v, v konstruování různých strojů a stroječků. Mám rád divadlo a zjistil jsem, že pro jedno představení. Eh, města Ivana Havela právě k něčemu takovému. To, co tady vidíte, je z inscenace od režiséra Grossmana inscenace Krále Ubu a pokud znáte Krále Ubu, tak víte, že Král Ubu je vynánesen tzv. <těk> patafyzického stroje a právě nikoliv tento herec, ale Ivan Havel byl pověřen eh, Jakoby reprodukcí toho vynálezu, protože ten vynález samozřejmě není nějak určen. Já tady přečtu jenom, jak Ivan Havel na to vzpomíná, že Jan Grosman v roku 1968 chtěl, abych jim pro toto představení vyrobil, vyrobil zvláštní patafyzický stroj, který nemá žádný praktický účel. Tehdy jsem ještě pracoval v dílně, takže jsem měl přístup ke strojům a materiálům. Nazbíral jsem doma v kredenci různé objekty, které se kdysi používaly v kuchyních, síta, vařečky, kvedlačky nebo kuchyňskou váhu. Z těchto objektů jsem sestavil stroj, který poháněl malý motorek. Kuchyňskou váhu jsem postavil zhůru nohama a ten stroj s tím hýbal, tak, že se to celé kývalo. Mimochodem, jeden z důvodů, proč možná něco jako Následně budu mluvit o Turingově stroji. Přišlo o něco později, než bych asi čekal. Bylo možná, bylo možná taková malá odvaha vymyslet počítač jako stroj, který ve skutečnosti nedělá žádnou práci. Bude jako různé, eh, eh, různé předchůdce, které buď něco hrály nebo něco šili A bylo by možné eh, víceméně označit za počítače, ale takový ten čistý počítač jako stroj, který má jenom nějaký vstupí, vstup, výstup pozorovaný, a jinak nedělá nic. Byl tak můžeme se, můžeme se to zamyslet, jestli náhodou o počítači také nemluví jenom tady dá, popisu toho, jakým způsobem pracovat s patafyzickým strojem. Tak patafyzický stroj se uvádí do chodu zmáčknutím některého tlačítka. A čkání tlačítek je však formální, protože stroj je v chodu stále například i tehdy, když v chodu není. Stroj může řídit kdokoliv. Stroj je skonstruován tak, že řízení je více méně formální. Patafyzický stroj je řízen i tehdy, když řízen není. Nedoporučuje se, aby dochodu stroje a jeho zařízení zasahovali odborníci zatížení svým odbornictvím. Tak, od, turingu, od patafyzického stroje k dalšímu patafyzickému stroji, tentokrát čistě matematickému, e, a je to Turingův stroj, Vymyšlení a rozdobíme ve čtvrtcátých letech. E, e, prosím, tento stroj není určen k výrobě. E, není to účinný. Samozřejmě, že se, e, že se našlo spousta lidí, které si kladli za cílo skutečně vyrobit. Nicméně e, dokonce existují programovací jazyky na, e, na principu Turingova stroje. E, jeden známý, já vám jeho název neřeknu, ne protože si ho nepamatuju, ale protože je to vulgarism. Uh, nicméně Turingův stroj je něco, co má nějaký konečný rozhodovací mechanismus a zároveň nějakou potenciálně nekonečnou pásku. Uh, nekonečnou ne ve smyslu, že to jako, skutečně nekonečná, ale že jakoby, nikdy nedojde, vždycky bude možné jít dál a dál. A, uh, Nějakou jak se řekl, konečnou převodí tam, ten rozhodovací mechanismus, jak si se symboly na té pásce poradit. E, takových, e, takových Turingových strojů je pochopitelně mnoho, nekonečně mnoho. Nicméně to dílo Alana Turinga o tomto Alan Turingově stroji je e, zajímavé tím, že nebo je prohlové tím, že on ukázal, že z těch všech strojů existuje aspoň jeden tedy, e, který dokáže pomocí toho, že mu dáme nastup nějaký kód reprezentovat libovolný Turingův stroj, nebo je to takzvaný univerzální Turingův stroj, což je přesně princip počítače, kdy my chceme tím, že na něj mluvíme, že na něj programujeme, definovat, definovat jeho funkci. odpovězní jestli umí takový stroj všechno, neměli bychom se, neměli bychom se divit, že úplně všechno neumí, ale to si to si, to si povíme, později eh, mimo mimo přednášku. Tak. Kromě turingova stroje, o něco později eh, vznikla koncepce eh, formální gramatiky. Já tady lehce uvedu, eh, myslím, to z číšonského čí nebo komského eh, hierarchie. Já třeba předpokládám, že letzgo let, se s tím setkal v takovém základní vysokoškolském vzdělání. Takže takže je velmi letmo, pozorně, že to bude důležité pro vysvětlování práce Ivana Havla, tak ta, je ta základní hierarchie říká, že gramatiky, které generují nějaký jazyk, jsou různě složité, podle toho, jak vybadají pravidla, taková ta nejzákladnější gramatika je regulární gramatika, která dovede poměrně jednoduché výrazy, například rozpoznat, jestli je správně tento výraz, Ovšem s tím, že se to plus nemůže opakovat, nebo může se opakovat jenom daný, daný, daný počet operací. Taková jednoduchá regulární gramatika jako své oposlednění, ale daleko důležitější jsou v kontextové gramatiky, jenom můžeme zavsat libovolnou hierarchii tady například těch výrazů. To, to závorkování, které může jít libovolně do hloubky, do šířky, je právě důležité, aby zvládli. Z kontextové gramatiky regulárně toto, toto nedovedou. Kontextové gramatiky tam mě nenapadlo žádné matematické přirovnání. Nicméně řekněme, že se rozhoduje podle pravidel, kdyby jsme, kdyby jsme na základě kontextu chtěli například upravit tuto gramatickou chybu na, na správně, tak to je přesně pravidlo, které dělá tu gramatiku složitou a dělá i kontextovou a pak absolutně free, freestyle eh, gramatiky, eh, které eh, tvoří různé obludnosti. Tak, jsme se povírali o Turingově stroji. Eh, ve skutečnosti no, později vymysleli něco mnohem jednoduššího a to je tzv. konečný automat. Eh, víte, to právě v, pra, eh, v pracích Ivana Havla, on ten název automat napovídá, že by mohlo jít něco, co z čeho stačí kafe, nebo něco takového. Ve skutečnosti je to jakoby abstrakce stroje reagujícího třeba na vstup nebo čas jenom, který má konečně mnoho skvětých stavů. No, to, jsou, to jsou tady ty body a tady ty přechody mezi těmi body je právě ta akce, kterou má nějaký počítač udělat. To se se spojit regulární gramatiky, to znamená, jakoby ta regulární gramatika je kompatibilní s konečným automatem. A existují něco jako regulární výrazy, což je poměrně dlouho budovaná oblast, právě už těch 50. let minimálně, pokud se nepletu. S tím, že vy se s ním můžete setkat dodnes, předpokládám, že buď toto víte, anebo si můžete zkusit vysvětlit svém oblíbeném textovém editoru. Dáte hledat. Taky jedna z možností hledání je pomocí regulárních výrazů. Můžete si tady takovýto malý stroječek, tam se strojit a hledat pomocí jeho text. Tak takové to, možnosti takovýchto konečných automatů jsou omezené, ne protože to napovídá název, se říká jen těch konečných počtu stavů, ale vzhledem k tomu, je jaký, způsobem reprezentují pouze ty regulární gramatiky, jednoduché, ani, ani matematické výrazy to nedokáže správně interpretovat. Tak proto vyměš... nebo to z možností, kdyby si člověk řekl dobrá, tak uděláme nekonečné, ale nekonečné automaty, s tím, že nedáme tomu žádné omezení, to by mělo tu výhodu, že to dovede udělat úplně všechno, nevýhoda je, že, to, že o tom nemůžeme teoreticky říct vůbec nic, E, proto byly vymyšleny něco, co svým způsobem má v ho stavu, ale také jako ukázněně A to jsou tzv. zásobníkové automaty, což je zase nějaký konečný automat, který má nějaký stup, áska teď není, není podstatná, ale má k dispozici zásobník, kam si může ukládat data a postupně si je vybírat. E, mimochodem, e, pokud nedáme ten zásobník pouze jeden, ale dva, tak už máme s svýmu tuninková stroje 3 a víc nepřidalý už nic nového. A proč jsem o tom mluvil? Tak ty první články, které psal Ivan Havel, už jako, nebo taky ještě jako absolvent ČVUT, Českého vysokého technického, ten první je o regulárních výrazech nad nějakou generalizovanou ABCDou, a logickými, logickými obvody. Tak regulární výrazy, opět zase něco takového, co znamená ta, ta zobecněná BCD. Něco jako tyhle konečné automaty, samozřejmě bylo známé, proskoumané, ale pro Ivana Havla byla zajímavá otázka a dobrá, co když ten vstup nebude jedna, co když ten stroj bude mít víc stupů, bude slyšet a vidět zároveň, nebo něco podobného? A to je. Co ztratil myš, jak je to upráceně? Je. On no, se to, to asi rozpádal. Eh. Co když ty stupy budou dva? Yeah. Jak to, by... to... to bylo v a přímo konstruktivně vytváří způsob, jak, jak takový to, takový to, takovou tu síť logickou udělat, která reprezentuje takto rozšířené regulární výraze. A druhý článek publikovaných takže OC zase opět mluví o regulárních výrazech jako prostředku popisu, popisu konečných automatů. To to jsem tady vlastně trošku Neprostřetelně bych na začátku, že ty regulární výrazy automatické pneumatiky jsou právě záležitostí konečných automatů, tak je věc, která se musí složitě zjišťovat. Je tam potřeba důkaz, který nepostrádá jisté tvořivosti, protože je potřeba tedy říct přesně, jak a proč to jak funguje. Tak já přistoupím k doktorské práci. Jak už bylo řečeno, je to na univerzitě v California, Berkeley. Jenom taková připomínka tady v té první přednášce, když byla řeč o spolužácích, tak mě jenom k mi to hlavou něco, co jsem si neuvědomil, když jsem viděl ten, to, to období absolvování, tak ve stejném roce absolvoval tu samou školu, či to byl spolužákem, Ivan byl na doktorském a on na magisterském člověk, který z městí vozňáků. Doufám, pokud, že no, pokud neznáte, tak je to jako hlavní tvůrce počítače, který byl společně s tou firmou pojmenován jako v asi podobném historickém období a v podobné společnosti se nacházel Ivan Havel s tím, že není se co dítat ne kvůli stýku ale kvůli těm kapacitám, které na té univerzitě byly, včetně eh, například univerzity ve Stanfordu, nebo na univerzity a Kalifornii, nebo Massachusetts Institute of Technology. Prostě ta Amerika byla computer science jako naprosto, eh, naprosto klíčová záležitost, kterou takovéhle věci nemohl studovat eh, asi studovat nikde moc jinde. Eh, dostávám se k tématu doktorské práce Ivana Havla. A proto jsem dělal takový relativně rozvleklý úvod, protože ten důkaz se jmenoval Ekvivalence deterministických bezkontextových gramatik a zásobníkových automatů. Tak, eh, pokud budete studovat computer science, tak tady ta, tady ta, oh, tady ta ekvivalence těch těch hierarchií a různých druhů konečných automatů, zásobníkových automatů a později už jako turingová streda, vlastně ještě stochastického stroje, to taky o něco později, je takovou základní abecedou. Nicméně v té době byla computer science mladá a bylo potřeba něco takového vymyslet. A Jeden, jeden je z, z, z důležitých dílků této právě je, je právě zásluhou Ivana Havla a jeho vizualizační práce, kterou provedl na Berkeley. Publikoval potom článek striktně deterministické jazyky, deterministické v tom smyslu, že pokud máme nějaké. Pravidla nebo těch konečných automatů, tak tady je naprosto jasný, že předpis jít. Deterministický, nicméně můžeme udělat automat, který si bude házet kostkou, kam vlastně půjde, k čemu to bude dobré, vlastně tím něco později. Tak, pohybujeme se už v době, v době návratu Ivana Havla do Čech, nebo Československa a jeho původem na Ústavu teorie informace a automatizace pořádal semináře. A je to taková jedna hodně sympatická vlastnost Ivana Havla, kdy se on snaží skutečně přinést, když už a tam byla, jednak je to jeho hlavní zájem přinést tu základní vzdělanost sem. A byť to bylo víceméně nad rámec jeho práce, tak pořádal semináře na dané téma, to jenom o teorii pravděpodobnosti. Já jsem, já jsem přesně neporozuměl tomu, o co šlo v tom von Misesově pojetí náhodnosti, já ho znám jako autora frekvenční teorie pravděpodobnosti, ale to je asi tak úplně všechno, nicméně teorie pravděpodobnostních automatů mě zaujala. Protože pravděpodobnostní automaty, nebo i ty automaty, které, které, které si hážou kostkou. Otázka z ní, můžou mít nějaké bohatší chování, než ty deterministické. Odpověď ní, některé ano, některé ne, jsou třeba ty konečné automaty taky jednoduché, že? Tady nemůže být řeč o tom, Nicméně některé mají bohatší chování. Vzpomněme si třeba na evoluční algoritmy, k čemu taková návoda může být přínosná. Například dokázat optimalizovat něco způsobem naprosto nečekaným. Byla tady zmíněna kniha Robotika. Já jsem v rámci přípravy tady otevřel a zjistil jsem, že je, že je to poměrně zajímavá kniha, která je vlastně jednak unikátní už způsobem svého vzniku, ale i jednak unikátní svým obsahem o první, první českou monografii o kognitivních robotech, přičemž cílem není úplně té knihy, nejsou žádné stroje, žádné ozubené kola, a tak dále, cílem je skutečně dělat nějaký počítačem řízený systém vnímání a zasahování a prostředí. Nicméně Ivan Havel neudělal jenom to, že se psal nějaké něco jako na způsob skript, doplnil to o celou historii, Tehdy ještě docela mladého oboru inteligence, od důležité kapitoly z matematiky, hlavně třeba teorie množin. A tak to, tak to vzniká publikace, mohla sloužit jako poměrně dobrý materiál základnímu studiu právě tohoto předmětu. Tak, posuneme se, opět to trošku dál, tentokrát už do 90. let, a těch let kdy se Ivan Havel začínal tedy umělým myšlením, ale umělou inteligenci jako oborem, oborem zabývat. Především v té době už začínal, nebo proč začínal, v té době už naplno se zabýval filozofickými problémy umělé inteligence, nejenom které má umělá inteligence, ale v čemu může přispět umělá inteligence filozofii. Já jsem tady vybral, je tak velice stručně z jeho práce několik, eh, několik, několik takových výpisků, které jsou zajímavé, eh, například řekněme, ten gedlovský argument, to je ten argument těch prázdných, prázdných místností, eh, je si tedy měla intervíze z principu, že je to nějaký mechanický, mechanický výpočet, eh, vždycky osobě nemůže, nemůže něco vědět, eh, což pokud se, by se mělo třeba mít vlastnost sebeuvědomování, tak je trošku problém. Jedna z takových těch odpovědí, které poskytuje Ivan Havel, je to taková relativně známá odpověď, pokud, pokud znáte jeho úvahy o horizontu a tak dále, kauzální domény a tak dále, tak ta jeho odpověď zní, že ano, algoritmu podléhají tomuto omezení ale pouze na těch nejnižších úrovních, na těch, jako těch nejzákladnějších mechanických úrovních výpočtu nějakého počítače. Ale to důležité, pokud se jedná o nějakou umělou inteligenci, se odehrává na těch nejvyšších úrovních. Jinakým způsobem vzniká, vzniká nějaká nová, nová úroveň, která nepodléhá přímo těm kauzálním stavům té nižší úrovně. Třeba přímo ne vůbec. Tak další takový filozofický problém. Co vůbec tedy je přirozené a umělé? Není třeba taková, kdy se podařilo udělat inteligenci tímto způsobem, pomoci nějakých jich úrovních, nejedná se vlastně už přirozenou inteligenci. Eh, tak Ivan Havel na to odpovídá způsobem, eh, že mentální proces má dvě komponenty. Performační a fenomenální. Eh, Takovéto vstupně výstupní chování, které my můžeme pozorovat zvenku. A fenomenální tady rozumí nějaké introspekci. Nějaký, ne, introspekci, to jsem řekl příliš honosně. Nějakým vnitřním stavům, to nemusí být ještě introspekce, ale nějaká emoce nebo tak dále. Když ta umělá realizace mentálního procesu se může stavovat pouze na tu performanční komponentu. Dostáváme se k tomu Serlovi, umělá inteligence a čínská komora. Čínská komora, doufám, že nemusím příliš dlouho vysvětlovat, ale pro jistotu jenom velice krátce. Pokud se říká, pokud mě, jako Johna, zavřou do nějaké, do nějaké komory a dají jenom příručku, jak vstupní znaky, které jsou v čínštění, odpovídat výstupními znaky, které jsou v čínštině. Tak z nížku by se mohlo říct, že ta komora rozumí čínsky, ve skutečnosti i já totálně čínsky nevím, jenom, jenom tupě dělám nějaký mechanismus. Jo, je to sedlová, semantická námitka proti mechanické inteligenci. Drzá opověď, mohla říct, že je to možné interpretovat jako obráceně, že je to mechanická námitka proti existenci semantiky, ale Ivan Kamel na to ne. úplně jinak a zase způsobem, který možná nám nebude neznámý. a kromě jiného si třeba všímá toho, že John mluví o sobě, což to není úplně náhoda, sice že čínsky, ale zároveň bez ohledu na to, že vykonává nějakou mechanickou činnost, on sám je schopen něčeho, kterýho počítač schopen není, ale je ta zajímavá odpověď další, je, že takový systém, by musel mít tak rozsáhlou databázi myšlenou těch čínských znaků, že by mohlo být energetní výjevů na vyšších úrovních popisů. Samozřejmě by, by mohlo být například rozumění, rozuměníční študě. Tak to byly, to byly jenom takové, takové výpisky z umělé inteligence jako filozofického problému. Řekněme, co může dát filozofie, nebo když Ivan Havel sám, kybernetice a umělé inteligenci. Tak, tady máme například jeho, jeho nápad, jeho spekulace, koncám uznává, ale je velice zajímavé a ne, nebyl nakonec sám, kdo se tomu věnoval. Jakým způsobem tedy vytvořit nějakou tu umělou inteligenci nebo jak popsat a jak dál v tom bádat. Tak, jeden z takových základů je zobe, tzv. zobecněný emergentismus kdy mentální stavy a procesy lze pojmout jako emergentní jevy na to rozsáhovou množinou vzájemně vázaných kauzálních domén. To zní hruzostračně trošku, ale nejde o nic jiného, než o to, že ty, že ty základní, základní prvky z nějaké kauzální domény se stávají tak komplikovaný, že vznikají nové, nové jevy, které mají vlastní vlastní zákony, Zákonitosti. Asi nejvulgarnější příklad je, že když s činnosti neuronů vzniká nějaké, nějaké psychické procesy. Přičemž ovšem důležité je, to není tak, jak říkám, tahle ta emergence není nic nového. Stejným způsobem se programují počítače, máme různé vrstvy aplikační, operačních systémů, fyzické a tak dále, které jsou techniky tvořeny k tomu, aby nějakým daným a jasným způsobem do emergenci dělali. E, to není ten způsob, tady je důležitý, e, důležitý ten pojem toho horizontu, o čem jsme tady v kuretní filozofické škole už mluvili e, několikrát. E, a jde o to, že, ty úrovně, e, že těch úrovní musí být mnohem víc, než jenom dvě e, jednoduché a přehledné, aby vznikaly další, další jevy. Kolektivní systémy a jevy. E, trošku se vzali na kousek v diskuzi. E, kolektivní, kolektivní systém kolektivní jev je, když je systém o mnoha prvcích, které spolu nějakým způsobem interagují, mohou jako celek vykazovat zajímavé dynamické chování. E, důležité je, aby těch prvků bylo skutečně mnoho, aby, aby takto zajímavé a těžko dynamické chování e, vzniklo. E, Nikoliv důležitý, ale jedině speciální příklady by mohly být například neuronové sítě po případě evoluční principy, kdy vzniká řekněme něco, něco nového, co nebylo dostanete vybluženo. Tak, další zajímavý způsob, jak dělat novou kybernetiku, je tzv. zjednávací princip a ten princip znamená, že každá zkušenost je na existenci těla s jeho senzomotorickými schopnostmi. Tak tyto schopnosti jsou vloženy do širšího biologického, do psychologického a kulturního kontextu. Jinými slovy, my než programovali počítač, který něco dělá, je, je zajímá myšlenka dát mu nějaké fyzické tělo, které bude vnímat a bude brát, a bude brát z toho našeho psychologického, sociologického, eh, kulturního kontextu eh, informace a bude jakoby, pomocí zpětné vazby eh, ne regulovat to není ten, ten, ten správný pojem, ale chovat se způsobem takový, aby do, tohoto, do těchto kontext, kontextů počítač zapadlo. A naposled. To je už z nejnovějšího období, já jsem si tady vypsal věci, které souvisí s trošku s umělou inteligencí a informatikou z nedávných rozhovorů, tady jsem musím přiznat, že jsem si jako vybíral, co se mi líbí a co by bylo možná dobré do dobré diskuze. Tak jedním s takovou přípomínkou Ivana Havla na řekněme, dnešním rozvojem informatiky je například ková nebo rozba náhlosti, masovosti a neplynulosti rozvoje, e, rozvoje informatiky. E, e, Ivan Havel především akcentuje to, že to vede k nějakému zasilenému generačnímu konfliktu, který je vždycky přítomen, ale najednou máme tu další technologickou mezelu, nejenom mezi chudými bohatými, ale i mezi rodiči a dětmi právě, protože ten vývoj je tak leskový. E, to není Ivan Havel, ale já bych jenom doplnil Souhlasil s ním, že doplním o to, že to nebezpečí se také týká toho, že například rodiče nejsou schopni poznat to nebezpečí, které tak nové technologie přináší dětem a nejsou schopni ochránit. Takže to není je jenom generační konflikt, ale řekněme jako jiné, jiný způsob pozorování. Tak jak dovolujeme strojům, aby napradili naše intelektuální schopnosti, postupně o ně přicházíme. Tak, tady není co dodat, snad jenom to, že jsem zjistil, že mi nefunguje kontrola gramatiky, protože jste si zaznamenal několik pravopisních typov, eh, protože jsem mezi tím přišel, ale spoustu na a v základní škole. Tak, eh, při pře přebujelé komunikaci na počítači se člověk připravuje o mnoho věcí. Často například i o svou identitu tím, že vstupuje do fyzické anonymity. Mnohorozměrnost lidského intelektu a emocí se může ještě dál rozvíjet. Náš vztah počítačů nemusí být na úkor vztahu k lidem, ale může nás obdařit dalším a zcela novým typem vztahu. Ale bude potřeba vysvětlit, to už není hrozba, to je vize. Ivan Havel například vzpomíná, že on sám měl například v dětství sentimentální vztah, hodně údlemě sentimentální vztah ke starým antoflím. Jak tak děti občas smývají k některým věcem. A je tady víze, že sice počítače nebudou mít třeba nikdy emoce a takové záležitosti. A to neznamená, že my k ním nejsme schopni navázat takový nějaký vztah, který nemusí být vždycky jako zabrožený může to být jako obohacení. Nemusí to být jenom takové ty takové ty mechanické protézy jako rozšiřování lidského schopností schopnosti a mělně může tu být rávě, řekněme i něco na nemočním Tak něco, co už rozpaje, pokud bychom chtěli redukovat naši svobodu na vibraci neuronů a molekul, člověka interpretujeme jako rozstřesený stroj. Plést člověk člověka se strojem je horší, než plést stroj s člověkem. Tak je o singularitě, to znamená eh, hrozbě toho, že budou, stroje, které budou vymýšlet stroje, které jsou inteligentnější než ty stroje původní, a tím bude eh, dělám postupně eh, populace superstrojů, které nás nahradí, tak se k tomu vyjadřuje skepticky s tím, že jsou tu mnohem, mnohem, eh, věč, mnohem větší a konkrétnější hrozby. A poslední je takový, je trošku sporné, ano, skutečně jsem to napsal, ale bude potřeba vysvětlit, umělá inteligence, nikdy nebude inteligentní. To jsem trošku překvapivý od člověka, který se zabývá celý život umělou inteligencí, je třeba to dodat, že tenhle výrok, jak sám říká Ivan Havel, nemá smysl, pokud neřekneme, co to znamená být inteligentní. On sám připouští, že je možné, že inteligentní ve smyslu mít nějaké sebeuvědomování, že toho nikdy stroj nebude schopen. Ale to neznamená, že nemůže existovat nějaká inteligence, která sice nemá tento druh sebeuvědomování, ale může, může, být, může být jako inteligence, inteligence chápána, že umělá inteligence nemusí být inteligencí nějakého sebeuvědomování a podobných záležitostí. Já vám děkuji, děkuji za trpělivost a ukončím to tady. Já děkuji za průzračnou a jasnou přednášku, která obnášela tolik práce, kterou teď budeme muset obnášet my a otevírám diskuzi. Já mi začal tak... <hým> Já chápu, že z historických důvodů měl mnoho tady spíš jako fenomenologické tradice, ale nemohl mě nenapadnout měl potom později v 90. letech a dál nějaký vztah jako k filozofie Davidson, Danet a aspoň, protože bych úplně, já třeba chtěla chtěl slyšet jeho argumenty vůči anomálním morismu, nebo tak. Danet ano, když tak. Já bych to musel vyhledat, protože nevy, nevybavuju si, mám tady s sebou té publikaci. Takže ty postanalické filosofi. Já si ne, nevybavuju nic z té oblasti umělé inteligence. Ale nemůžu tvrdit z oblasti dalšího bádání, protože, jako protože jako pravilo tak tady na ten obor. Nicméně ano, Benet je pro něj základní věc, kterou. Jako on učí, když píše eseje pro lidi pro souboru měla inteligence, tak to je vždycky jako jedna z těch věcí, která se tam musí objevit. To, takové to to zjištění těch posledních desetiletí, že my ten stroj nenaprogramujeme všema šachovými partie, ale necháme ho ty šachové partije několika pro učit, to je jako teorek, teoretické computer science, anebo těch inženýrů? To je, to je otázka vždycky, co je co, protože ano, tenhle, ten, tenhle ten mechanismus samozřejmě navrhli teoretici computer science. Ale jedna věc je to navrhnout jako základní princip, a druhá věc je to skutečně udělat. Jo, teď mě napadá možná přirovnání, ale kdybychom řekli, že Rovnost můžu žen už nejvísel platón, a všechno, všichni ostatní vlastně už neudělali nic, jenom že tak to by byla absolutní propast, že jako musíme dát i těm technikům jo, je to zase nějaký, jako nějaké kreativní hravé úsilí, které na tom bylo, kterou na tom museli vynaložit. Mluvil jenom doplnit, jak jste mluvil o tom, že ta umělá inteligence, to, se nějak, že se jako lidi, ale ono, ta umělá inteligence, to už dneska se uplazní třeba z praxe, u těch třeba starších lidí, že oni už dneska se vyrávají nějaké ty hračky, mazný to, aby byli sami, že si se nimi můžou povídat takhle, to je... Ale není to jako umělá inteligence, říkáme jako společníka třeba. To je, to je přesně. Jsou, no, no. Uh. Není to umělá inteligence v nějakém tom smyslu jako naší duševní činnosti. Nicméně se odkazuju tady na, to, na toho Ivana Hola, na této vizi, kdy stroj nemusí být zapojen do nějaké výroby, jenom do nějaké jednoduché komunikace, ale řekněme, do našeho emočního světa. Hmm, no. A máte pocit, že to bude je třeba ještě i dál, že to může třeba výštění, nebo výštěně? To je takhle. Ano, ale to je otázka spíš na tu, tu základní robotiku, tím myslím ty lidi, kteří dělají ta ozudná kolečka. Protože já nevím, jestli jste se někdy viděli nějakého robota, jako třeba vypadá jako štěně. To je jako neužitelně mošklivý a hlučný. Jo, ten ten biologický pohyb prostě chybí. Takže podle mě je to záležitost, Technologie, nebo techniky, pardon, jiný význam, ne úplně umělá inteligence, protože já jsem si jistý, že stejně jako může mít spousta dětí strach k těm tak bude mít podobný k robotům, až budou vypadat aspoň tak kvalitně jako ty plišáci. A když to doplní třeba jako e že tak to už zješila z ne, ne, v tom bych nesouhlasil. R ča, Rozumovy rozumový univerzální roboti, nejsou s tím, Rozumové učapka je to víceméně živý organismus na bázi přemíku. Jo, mě dokonce ale že on to tam Čapek přímo píše, že, že, ty, že se musí nechat růst a do dorůstá. Já jsem potom točila potom, potom i v anglickém překladu. A mrzelo mě, že je tam právě tohle část vypuštěná, <laughs> že se vlastně jednalo množivé, takže se chtěl zeptat, pokud se nikdo nehlásil, ale předpokládám, že to je stejně před předtím, jak je ta myšlenka kauzálních domén a nad nimi vyvstávajících emergentních jevů, tak, že aby se to dalo řídit, tak musí být nějak formálně zachycen ten vztah mezi těmi doménami. Ano, to je... a to včetně té zpětné vazby, tak zajímalo by mě, jak to lze udělat, aniž by to bylo... Tak formální zachycení, aspoň... Tam to je škoda, že právě tady není Honza Rouport, který psal práci o formálním formalismu, který zachycuje horizontální řez v teorii kauzálních domén. Jo, má to svoje, má to svoje nevýhody. O kterých jako, rozhodně ty nevýhody, paradoxy, které on za, rozhodně Honzanomber nezamlčuje, zamlčuje. Nicméně, e, mluvíš o řízení. E, to je. E, já si myslím, že na to neskutečnosti jako v inženýrské praxi nemusí být, e, nemusí být formalismus v tomhle styku. Nějaké formální budou to musí pracovat v tom stroji. Jo, ale například způsobem, jakým se dělají dneska neuronové sítě kdy se víceméně jako tvořivě, technicky a intuitivně vymýšlejí metody, které postrádají nějaké rozumné teoretické uchopení, když se o to snaží, ale občas mám podezření, že ty teorie jsou, ty v teorií jsou jenom ornamenty, například takzvaná Nový nebo nový obrazy a tak dále. Jo, to je, je řekl, nějaké, nějaké překvapivé zjištění nějakého šikovného inženýra, ne že by to předtím mělo nějaký formální matematický popis. Takže já si myslím, že to není nutné. Nicméně jsou lidi, kteří se tomu věnují a docela intenzivně. A to množství těch domén jako, lze zachytit nějak tu míru, tu, kde, ten práh, kde už to prostě přestoupí? No. E, tak pokud. Pokud bude například zkoušet simulovat jakoby, naše myšlení tím, že jenom simulovat mozek, tak tam jsou minimálně ty úrovně tři, ne, Aspoň tak řeknu, že tak. Jo. Ano. Já mám možná podobnou otázku. Pokoušel se Ivan Havel ve svých textech definovat věc emergence. Ne, aby, aby tady byla nezávislá na, na roli pozorovatele, který pozoruje ten emergentní ježíc? se snažil... Tady, tady, tady neodpovím, protože jako, já to tam úplně nevidím, ale to neznamená, že, ne, že, že, jsem, že mám právo říct, že nesnažil. Jo? ale jakoby, jako on je tou fenomenologií v tomhle s tom ovlivněn, takže jako pochybuju, že by se to úplně bez nějakého toho subjektu ubešlo, ale necítím se úplně povolá na to odpovědět. Tak skvělý, děkujeme za nás. Já, já jsem si zapisal, chcete člověka, se to je horší než plojecí s člověkem, a mám takovou otázku, že. Jaký názor má na takový ten e, reduktivismus, že by si člověk a mentální procesy daly e, čistě vysvětlit, vedou, či vedou, či tak vnímal? E, nemyslím. E, jo, tady ten, a hned tady je ten citát, e, pro něj by se ztratilo tímhle vysvětlením vědeckým spousta fenoménů, to je spousta, fenomén, spousta jo, včetně například svobody ano takových neúplně nedůležitých, nedůležitých záležitostí. Takže jako v tomhle bych neviděl, že by byl jako člověk, který by se byl v prsa za takovéhle základní vysvětlení. Tak to a poslední dotaz. Ještě, Záležitá, to na takovou já, já spekulativní otázku. Když, tam, když budeme přidávat ty další úrovně v těch počítačích, protože to fyzická fyzíčná, přes, systém a dál, Chceme to na konec, aby přeci nejvyšší úrovně se potom objevilo to vědomí? Ne. Jako nechtění chceme ho? Nechceme přeci. To jsem uvedl jako protipříklad právě nějaké emergenci, kde hraje hlavní roli horizont, protože ta naše úrovně na ty takový ty typické programátorské záležitosti jsou dělané schválně, pokud se nějaká emergence období jaký, jakákoliv vědomí, jako vlastně nesmysl neočekávat, že na jednu z aplikací na Macu vznikne nějaká, nějaké vědomí, ale kdyby nějaká emergence vznikla, je to pouze chyba toho programu, který je potřeba co nejdřív odstranit. Jo, tady ten příkl, přístup té nové kybernetiky je přesně opační, ovšem ta ta kauzální domena, domena nemůže být jakoby, takhle konstruovaná programátorsky. Eh, ten, te, ten čistý průchodný formalismus nevede z jedné kauzální domeny do druhé. Musí tam být nějaký horizont. Já bych se vrátil že tam, na začátku bylo zmíněno, že se Iván snažil i najít způsob, jak. Třeba ty úvahy umělé inteligence můžou ovlivnit filozofii a vlastně nějakým způsobem obohatit. Tak jenom se chci zeptat, jestli se zabýval tím, jaký důsledky by třeba jako objevení se tím, jako tím tou energetickou cestou umělé inteligence na naraným nějakým vědomím, jaký by to mělo implikace pro filozofii, tak jak on ji filozofii rozuměl. Jestli se tomu nějak. Někdo k tomu explicitně vyjádřit, co by to případně znamenalo. Ten, nevybavuju si, nevybavuju si žádné místo, že by, že by řekl něco ve smyslu, ano, kdyby se podařilo toto, toto vytvořit, znamenalo by to něco ve smyslu, my jsme zvítězili, nebo něco podobného. Tak tohle v žádném případě ne. Nějaké důsledky. Jako opravdu, opravdu si nemohu, že by se tím ty texty, které jsem často zabývaly v tom, inspirace že inteligence. filozofie umělou inteligencí jako nějaký, jako nějaký problém toho typu, tady se podařilo něco zestrojit, budeme muset filozofovat jinak. No, jako, tak, ale já jsem spíš nabral ten dojem, že, mm -hmm. že, mm -hmm. že ta inspirace by měla i opačným směrem, jak toho tak poukázat to, jaký To je záběr, dne. a Po potlesku jenom řekne pár vět a pak zřejmě nás to dá odchod do hospody.